Duplex. Înalt, sub plânsul care mă încunună, beat de păcate crâncen în pârjol, mă culc în cer și în mlaștină mă scol, cu îngerii și șerpi împreună. Rău ca un spin și cast ca un atol, cu pofte ce vor totul să supună. Când salt pe tălpi să ciocă în sus în lună, Când mă scufund cu gleznele în amol. Așa ard eu, și în floarea mea suavă, și în fiere de ispite și dorinții. Dar tu și tu, voi toți, într-o travă, și într-o mireasmă, frații mei fierbinți, ca mine stați și în cer, și jos în lavă, ca mine mărșavi, și ca mine sfinți.